Hlava je na skrinka z tej pixle Počujem démona, ktorý spoza kapuce šušle Že vraj by neublížil ani svetojanskej muške Všetci naokolo majú na tvári úškle Otvárajú šampanské, strieľajú štúple, Super duper, ich priority mi nechali na prdeli Cuc flag, žijem dva životy ako Bruce Wayne Tu sme, Galaxia Y gang Ako povedal Martin Luther Mám sen, Excaliburom odpaliť kráter Pritom byť obyčajný mukelman Klop klop, dobrý deň, milujem ľadovú dreň Vypijem ich tucet, zo zožier ako snú dreň, nerozumieš čo si mrmlem naučím ťa čítať spier Čo je to cieľ? Žiť iba pre pár chvíľ alebo otačať prachy cítiť sa ako zviera z nojemovej it pre mňa sú to slova ktoré sa trhajú ako sláky od húsli precitený alebo hnusný poezia alebo bullshit je to spič uh. Pandorina, syrinka všetko je to v mojej hlave tu som kapitán ako pík tu zamýkam sa do nej pred na tri krát bandorina skrinka. Všetko je to v mojej hlave, tu som kapitán na pri. Kartu zamýkam sa do nej pred na tri krát a, a, a, a. skrinka. Otváram zaprašený lexikón zakazaných slov Som zamračený klaun, ktorý tvorí ako editorne balóny Nafokované heliom usta mi ako Mexiko Burger, keď počujem tie nechám na papieri čurbe Moja hranica není bumbe, robím prešľap Čiaraz ja zmizne ako keď si Charlie fukne Nemám CD ani bugle, tie mi to fukne Musím to nafukovať ako bubli Stopankami vážim 20 kg, nie som bali Ponorený v mešlienke hlboko ako ropný vrt Audio šprt Gremlin, ktorý ma vyškovalo srst Je to kontrast farebný ako pop art Bez cenzúry ako obrazy Alexa Grossa Zo zakazaného ovocia Ostala iba kôstka Okolo mojej mysle není nosac Je to Pandorína skrinka Do ktorej sa nedá dostať Wassup? Huh.